Їхали у кафу навпростець. Сагайдачний пильно розглядав околицю, полишався частенько позаду і значив собі дорогу на кусочку паперу. «Дивно мені, – каже Пшелуцький, – що ваш мост інтересується так усім і на ту татарську погань стільки уваги звертаєш. Для мене це інтересна новість. Хочу, впрочім, запам'ятати добру дорогу, як будемо вертати. Подорож йшла без пригоди». У Лусах виказувались перепусткою, сюди їх приймали і перепускали. Нарешті заїхали до старого татарського города Єський Крим, де була колись ханська столиця. Звідселя можна було за кілька годин заїхати у Кафу по-турецьки Кефа. Коні дуже знемоглися і треба було тут перепочити до завтра. Іскра зараз написав письмо до Кафи, де були польські бранці і послав туди татарина. Поляки дуже тривожилися, боячись, щоб не приїхали запізно. Іскра написав, що посли вже їдуть і везуть окуп. На другий день побачили кафу. Сайдачний думав, що побачить город сильно укріплений, а тим часом того не було. Город був розлогий, але його укріплення були мізерні, занедбані. Земляні вали позасувані і поруйнований фортечний мур. Лише всередині міста стояв обведений муром з високими баштами замок. Одна висока башта служила заразом за морський маяк, бо вночі запалювали на ній бочку з смолою. Пшелудський пояснив Сагайдачному, що ще недавно панували в кафі Генуесі, що тоді кафа була славним торговим городом. Тоді вона була справді укріплена. Недавно здобули її на генуельцях турки. Зруйнували укріплення, а ставити нових не квапилися. Впрочем, цього навіть не було треба, бо кафа стояла на полудневим крайчику Криму. Сушою ніхто там не забіжить, бо треба би хіба всю татарщину перебити, а на це ніхто не зважиться. Від моря знову ніхто сюди не запливе, бо не пустять через босфор. Це також була причина, що генуезці влягли, не діставши помочі від свого материка. Іскра знав кафу добре. Він повів їх до одного гану в гостинниці, до якогось вірменена. У тій гостиниці примістилися всі враз з кіньми. Для себе взяли одну кімнату, прибрану на східний лад. Зараз перевдяглись у кращу одежу і пішли в город. На базарі, мов у Муравейнику, вештався всякий народ з усього світу. Були тут турки, татари, вірмени, греки, іспанці, араби, сірійці, жиди. Все тут з'їздилось зі своїм крамом. Повздовж дороги, якої йшли до пристані, повно шаласів під дошками або крамів так під голим небом. Крамарі викликали і вихвалювали свій крам, щоб привабити покупців на всіх язиках. Лише турецькі купці були іншої вдачі. Кожний сидів на своєму столі спокійно та байдужно, курив собі чубук, заледве відповідаючи на запити покупців, не журячи з тим, чи їхній крам хто купить, чи ні. В тій хвилі побачив сайдачний щось таке, від чого його аж саморозило і боліче стиснуло за серце. Шли сковані один за другим обідрані люди, байдужі на все – Начеб у них душі не було. Лише тоді скорчився і показував, що живе, коли його дозорець вдарив батогом, підганяючи. Іскра зітхнув важко і пояснив, що це невольники, котрих ведуть на базар продавати. І мене таке вели, шепнув Сагайдачному. Та це ще нічого, що тут бачиш, а там на базарі, де людьми торгують, побачиш ще не таке. Цей базар стояв недалеко у морської пристані, стояла тут під кришею з одної сторони відкрита велика будівля, під цією кришею стояли гуртами пов'язані невольники. Продавець викликував гугнявим голосом прикмети свого товару. Покупці ходили від одного до другого, оглядали, пробували м'язи, дивилися в зуби, оглядали тіло, торгувались за ціну, поки не добили торгу або відходили». Проданого невольника торговець, перебравши гроші, розв'язував і віддавав покупцеві. Відтак підходили до врядовця, що тут сидів, і списували грамоту на власність. Зараз забирав його покупець з собою, як викупленого коня. В одному гуртку побачив сагайдачний, двох зв'язаних з собою молодих парубків, дуже на себе схожих з лиця, хоч нерівних літами. Це були два рідні брати. Їх купили два окремі покупці. Вони спам'яталися аж тоді, коли їх розв'язали і мали розлучити. Тоді кинулися собі в обійми і стали страшно плакати. Дозорець бив їх батогом, та вони цього начеб не чули. Держалися в обіймах, начеб зросли в одне тіло. Та лише тільки чути було брате, ріднесенький, прощай, брате. Їх розлучили на силу і повели в різні сторони». Так само трохи далі розлучили батька з сином, недолітком, котрий кричав і плакав на весь базар. Дивлячись на це, наші подорожні і собі плакали нижком над людською недолею. Сайдачний затискав кулаки з досади, Кусав губи, щоб тих собачих синів нічого не змягчить, що вони ще сердились і били, мучений народ. Було й таке, що покупець забирав більший гурток невільників, зганяв їх в одне місце, зв'язував разом. Такі в'язанки відводили підручні на кораблі, що стояли у пристані. Це були покупці гуртівні. Було між ними багато італійців, греків та вірмен. Вони відвозили свій товар продавати далі. Подорожні зайшли далі у ту частину базару, де продавано жінок. Тих вже не в'язали і не кували. Вони сиділи поодиноко або гуртами, котрі ще на сльози стала плакала, а інша то таки сиділа у якимсь соннім задубінні. От зараз із краю сидить якась нестара польська шляхтянка з молодою дочкою та малим синочком. Сидять собі небожата, держачись купі. Дочка держить маму за шию. Хлоп'я поклала голівку на коліна матері і начеб заснула. Приступають до них покупці. Доглядач на відриває дочку від матері. Покупець бере її під бороду, обертає до себе лицем, рознімає брудними пальцями губи, дивиться у зуби, оглядає її тіло, мацає за груди і торгується. Те саме робить другий з матір'ю. В кінці добувають торгу, матір забирає якийсь старший татарин, хлопчика купив турок, а дівчину якийсь інший молодий турок. Їх хотять розлучити, та вони, отямившись, щепилися знову, обороняються всі троє руками, дряпають поганців по лиці, кусають зубами та голосять так, що кам'яне серце би змягчилось». Їх голосіння приглушує базарний гамір. Їх розділили на силу і понесли на руках. Нічого не чути, лиш «мамо», «доню», «синочко», «діти мої». Тут знову торгують українську дівчину-красуню. Зійшлося до неї аж троє охочих з чого продавець дуже радий, бо вони переторговуються і підбивають ціну. Аж двоє відскочило, заклявши, а третій платить ціну і забирає свою власність. Вона не Бога, йде за своїм новим паном, мов сонна. Сайдачний дрежить усім тілом, з очей падають рясні сльози по лиці, те саме бачить у своїх товаришів. Іскра дивиться на Сайдачного, як він закушує губи, близько й люта очима, і судорожно стискає в руці рукоять своєї шаблі. Іскра бере його за руку і каже твердо Ходімо звідси, ти вже бачив досить. Не шматуй даремно свого серця, бо через те, бідним, нічого не поможеш. Ходімо краще в пристань. Там не одне таке, що тобі придасться знати. Сайдачний, мов, зі страшного сну прокинувся. Нагадав відразу, за чим сюди приїхав. Відразу, начеб оглух, закам'янів голосіння бідних невільників. У пристані стояло багато кораблів, галер та суден. Вони під'їздили під берег, забирали товар і довозили до великих кораблів, що стояли далі. Народ шниряв у різні сторони, штовхався і викрикував в різних мовах «Вавилон». Сайдачний пропхався над сам берег і став роздивлятись. Хотів перелічити кораблі, та не можна було. Одні заступали других, а байдаки шниряли і мішались, мов ста до уток, коли між них поживу кинеш. Сайдачний придивився ще до мурів города на пристані. Тут були ще нащадки колишньої башти. «Буде з мене, – каже до іскри, – та поки прийдемо сюди походом, то всіх навільників вивезуть. «Не турбуйся, це тут ніколи не переведеться, тут головна торговиця». Шляхтицям було пильно за своїм ділом, і вони пішли в іншу сторону за своїм товмачем. Сайдачний з іскрою пішли далі по городу, оглянули замок і пішли бічною вулицею на край города. Видно було, що турки недовго ще тут панували, не було ще часу витиснути свого східного п'ятна – Іскра усе Сайдачному пояснював. Він знав добре турецькі городи і вмів відрізнити, де Азія, а де Європа. Пішли потім до округи городських мурів і окопів. Усе було занедбане, немало оборонної вартості. Сайдачний оцінював все з воєнної точки і прийшов до такої думки, що Кафа сама про себе жодного опору ставити не може, коли б лише до неї з військом добратися можна. Як вернулися в гостиницю, то ляхів ще не було. Сайдачний присів на топчані, передумуючи те, що тут бачив. Образи переходили через голову, одні блискавкою, інші знову держалися довго, що годі їх було забути. Особливо ті образи, які він бачив на Невольницькому базарі, різали його по серцю ножем. Вухах ухах дзвенів плач та розпучливе голосіння. Він так потонув у своїх думках, що не чув, як до нього заговорив іскра. Іскра сіпнув його за рукав. Над чим так задумався? В мене одна думка, а ти її гаразд знаєш. Та я зараз не можу собі усього з'ясувати. Так в голові все мішається, що здуріти можна. Мене це, брате, я серед такого жив, а після привик. І тепер дивлюсь на все, як на таке лихо, якого усунути не можна. Що ж, головою муру не проб'єш. А я би хотів якраз це лихо усунути, знищити до тла, щоб хрещеним людям полегшало. Скажи, товаришу, кудою нам легше сюди дібратися? Морем чи сушею? Гадаю, що морем. Я до моря ще не привик. Мені прийшлось би легше перебратися поперед Криму. Господи, помагай! Надійшли ляхи з викупленими бранцями. Було їх п'ять душ, троє мужчин і дві жінки. Молодша була гарна дівчина, білява, струнка. Викуплені бранці аж плакали на радощах, обходили всіх, обнімали і цілували, мов рідних. Пшелуцький представив їм панів Конашевича і Іскрицького. Конашевич один не поділяв тої радості. Він сидів на своєму місці, голову обпер на руках. Ваш мощ не хоче з нами веселитися? говорив Пшелуцький з легким докором. Він добував з своєї сакви барельчину вина, щоб усіх почастувати. Знаєте, панове, коли б я веселився, скакав з радості, тоді, коли б ми могли забрати з селя не лише цих п'ятеро панства, а всіх нещасливих, які тут мучаться, тих, що я бачив, як їх на суднах вивозили, як і тих, що ще тут остались. Без цього нема для мене ні радості, ні спокою». А знаєш, ваш Мост, що коли їх всіх хотіти викупити, то не стало би на це стільки золота, що ми всі враз із нашими кіньми важимо. Розкажи, ваш Мост, його милості королеві та й своїм землякам усе, що ти тут власними очима бачив. Скажи, щоб Польща міцний ланцюг кувала і козаків поприпинала, щоб не важились тих добрях турків зачіпати та перепиняти їм такому благородному промислі. Гіркі слова ваш мості, але правдиві, та скажи ще і те, ваш мость, що хоч би козаків справді ляхи на ланцюг повпинали, то ми його розірвемо зубами порозкушуємо, а це прокляте кодло рознесемо до тла. Ради Бога, мовчи, ваш мость, уговорювавше Луцький, тут бувають потурнаки, котрі нашу мову розуміють, і донесуть це турецьким заптіям, і тоді не вийдемо звідсіля живими. «Грація, ваш морсті! Добре, я буду мовчати на словах, а у своєму часі заговорю ділом. То буде краще, бо слова тут нічого не поможуть. Дайте і мені чарку вина, хай вип'ю на щасливий наш поворот». Сагидачний устав і наче перемінився весь, був веселий. Чарка стала кружляти. «Вас, панство, звідкиля забрали? Різно бували, Мене взяли з поля від роботи, коло хліба». А от цього товариша взяли в домі вночі, коли нічого злого не прочував. Ось бачите, не було б того, коли б ви з козацтвом в злуці приборкали татар так, щоб не посміли носа в Криму виткнути. «Що, ваш мозг говориш? Хіба ж ми з ордою не б'ємось? Думаєш, що я так легко дав себе взяти в пута? Ви обороняєтесь аж тоді, як татарин вам на спину сяде, попалить ваші домівки, поруйнує та погарбує». Та не так треба робити, татар треба бити в їх улусах. Викуплені бранці не розуміли, чого Сайдачний все за козаків говорить. Вони вважали Сайдачного і іскру за шляхтичів, котрі лише тому по-українськи говорять, що на Україні живуче схлопіли і забули рідної мови. Це здавалося їм дуже дивним і неприродним. Зміркував це і Пшелуцький, і каже півголосом – «Ці два панове то запорожці, вони оба доброхідь пішли нам товаришувати в тій небезпечній дорозі». А далі додав шартам, «А пан Конашевич цілу дорогу свариться зі мною, чого Польща зупиняє козаків набігати на невірних, чого наші гетьмани і наші сейм посилає безпинну насіч заборони і грізні універсали». «Пан Конашевич має повну рацію», – говорив один з викуплених, пан Строжелецький. «То свята правда. Замість перепинювати в тім святім ділі, їм би треба всіма силами пособляти, а тоді було б краще нам всім жити». «Спасибі, ваш можці», – каже Сайдачний, простягаючи до нього руку. Такі слова чую перший раз від польського шляхтича. «Були такі, що погнівались на смерть за мої резони». На погибель тим шляхетським не неробам, у котрих стільки мудрості, що повний живіт і розкішне життя, котрі лиш з тим дивляться, щоб свого хлопа підданця останню каплю крові висати, а все тільки для своїх розкішів і вигоди, а такі, як ваш морсь, щоб на камені родились. А тоді польща, наша спільна мати, стане могутньою державою, але дачий турок перед нами дрижати буде. Усі визволенці були тої самої думки. Вони мали нагоду в часі своєї неволі придивитись у всьому гаразд турків, і татар вони ненавиділи від серця. «Ваш мость. ще усіх тих панів в казацтво звербуєш», – каже сміючись пан Пшелуцький, – але жарт набік. «Та ви, морсьці панове, не виговориться часом, що вони запорожці, бо татари пірвали б у куски, і нам попри це дісталися б». «Так довго мовчить, поки поза Перекоп не переберемось, а там же їх нічого нам боятися», – докинув Сагайдачний. Як тільки визволенцям нагадали за Перекоп, то всі заявили бажання, чимшвидше швидше з Криму вибратися, де стільки лиха натерпілись, та ще й тепер не почували себе зовсім безпечними. Тої самої думки були усі. Сайдачний пішов до запорожців, подбав про все, чого їм було треба, і шепнув, щоб були на завтра раненько готові в дорогу. Цю ніч треба було тут переночувати. Сайдачний пішов з іскрою ще раз роздивитися по городу, та вони поміркували, що на них стали звертати своє око турецькі Заптії. Іскра взяв зараз Сайдачна під руку і завернув у господу. «Ми вже під оком Заптіїв». «Вертаємо, а то, як попадемо їм в руки, то це дорого буде нам коштувати». Завчасно полягали спати, а раненько побудив Сайдачний усіх, розплатили, купили ще п'ятеро коней з сітлами і поїхали. У городі було ще тихо і пусто, і ніхто за ними не дивився. Вертали тою самою дорогою. Сайдачний придивлявся пильно до околиці, так, як першого разу. Перекопі треба було знову поклонитися морзі, він дуже зрадів, побачивши знайомих, жалував їх горювання в неволі, а вже пану Ану то трохи не з'їв очима. «Всього того би не було, коли б Польща своїх шайтанів-козаків знищила, бо вони у всьому винуваті. Вони зачіпають нас, татар, а ми відплачуємося за нашу кривду». «Ми постараємося розбити січ», – говорив врочисто іскра, кладучи руку на серце. «Старайтеся, а ми вам поможемо. Їх всіх переведемо у сирівцях до кафе, на базар. Вже як ви від'їхали, прийшла сюди вістка, що ті розбишаки нам на очаків напали і пограбили його». То зухвальство. Особливо говорили про якогось Сайдачного, то має бути, але це творений шайтан, а щоб його огонь геть не спалив. От коли б я його піймав в свої руки, він і під варною накоїв нам багато лиха. Як він був під варною, то там, певно, і загинув, коли війська падешаха козаків розгроли, як ми це чули з уст вашої милості. В таким разі він не міг бути під Очаковом, каже Сайдачний. Він один міг текти, і тепер помстився. Поляки збентежилися, почувши таке, бо Сайдачний був між ними. Всі мимоволі на нього оглянулися. Тоді Сайдачний каже до Іскри, «Перекажи його милості, що я Сайдачного знаю лично, і обіцяю доставити його живого. Лише поспитай, скільки я за нього дістану». Іскра переповів це Мурзі, через що відразу затерлося збентеження у поляків. Мурза дуже зрадів. Невже ж ти його знаєш? Так, знаю добре, і він мені певно повірить. Зайду його хитрощами, що і не стямиться, як поїде в Перекоп. На це даю моє лицарське слово. Лише я би рад знати, як висока ваша милість його цінуєш. За нього дам тисячу цихінів, каже Мурза. Ваша милість замало його цінуєш, але грошей я не візьму, а зроблю все для приязні вашої милості до мене. Вона мені більше варта, ніж усі скарби Криму. Сагайдачний поклав руку на серце і підвів очі вгору. Це дуже подобалось Мурзі. Він простягнув Сагайдачному руку. Мурза подумав собі, що коли б він справді дістав свої руки того козацького шайтана і повів його ханові, тоді він піде в ласті дуже високо. Зате ваш морсь. Будь певний моєї ласки, і можеш хоч би щоднини їздити свобідно з викупом у Крим забранцями, а ніякої перепони тобі не буде. Усім хотілося сміятися з того жарту Сайдачного. На прощання не обійшлось знову без бакшишу, а Мурза подарував Сайдачному коня. Коли вже були за перекопом, Пшелуцький каже, «Що собі ваш Мозь думав, обіцяючи таке тому засаленому Мурзі?» Те, що казав, так і думав, я приведу самого себе до нього, як прийду сюди з козацтвом. Тоді сіпну його за ту миша боритку борідку й скажу ось маєш живого сайдачного, пізнай мене. Невже ж справді козаки задумають напасти на Крим? «А як ваш мості здавалося, хіба ж я толкся сюди і наражав на небезпеку своє життя для самої дитячої цікавості, для того, щоб дивитися на людське гори, щоб дати різати собі душу їхнім плачем? Дивись, ваш мості, ось у мене ціла дорога в кишені». Сайдачний виняв папір і показав нарис дороги, якою їхали з наміченими місцевостями. Горами, річками і нарис розположення кафе та пристані над морем. Коли ж ваш мозць це робив? Тоді, як ви на мене не дивились, дещо рисував з пам'яті. Я навчився запам'ятовувати подробиці, котрі бачив. Ляхи не могли дива вийти. Пана Анна не могла від нього очей відвернути. Вона старалася все поруч з ним їхати і рада з ним розмовляла. Старша її товаришка, пані Дзюбінська, кілька разів упоминала їй, що це для пани непристойно так поухало поводитися з чужим чоловіком та ще з козаком. Та це нічого не помагало, панна лише плечима здвигала. Але то лицар, якого я ще не бачила, усю дорогу ночували в степу, час був дуже гарячий, трава в степу висохла. Треба було обережно з вогнем поводитися. Сагайдачний з іскрою проводили ті валці. Вони вибирали на ночліг і постої місця над водою, де було доволі зеленої паші. Сагайдачний ділив усіх на партії, котрі мали вночі сторожити. Для жінок розіп'яли шатро, всі інші спали на траві на кожухах. Саме переїздили околиці, де нагайці випасали свої стада коней. Частенько зустрічали по кілька татарських конюхів, котрі боялися озброєних людей чіпати. Але вночі треба було пильнуватися і коней держати на припонах. Пригода з татарами трапилась. Їм зараз при третім нічлігу. Сляхтич, що мав сторожити, утомлений денною спекою, не видержав і заснув. Татари підкралися під обоз, Повідпинали коней та втекли в степ. В обозі почувся тупіт втікаючих. Сайдачний схопився перший, за ним іскра. Вони зараз пізнали, в чому діло, що їх підійшли непрохані гості. Гей, де вартовий? Нам вкрали коней. А вартовий спав, мов не живий у тяжкій замороці. Сайдачний копнув його ногою з досади. Ваш мощ спиш. Тепер підемо пішки, а ти не стимеш наші клунки. От вартовий матері твоїй, ковінька, коли б мені таке козак зробив, я б його приказав розстріляти. Тьфу! А то баба, перина, сайдачний став далі лайтиш шпетними словами. Шляхтич підвівся землі і дивився заспаними очима, не розуміючи, що з ним. На те прибіг вшелуцький. Не гримай на нього, ваш мозь, він зачадів від спеки, ще за дня жалувався, що йому голова болить. «Та чому мені того не сказав? Я був би, кого другого поставив. Тепер, як наших коней не відшукаємо, то треба буде татарам забрати силою або вкрасти. Добре, що хоч сідла нам лишилися, але наш поворот дуже через це припізниться. В обозі настала метушня. Кожний проклинав і лаяв злодіїв. Їх бралась розпука, коли подумали, що серед такої спеки треба буде стільки дороги волочити пішки». Сагайдачний, покинувши ляхів, став нараджуватися з іскрою і запорожцями. В обозі осталося о четверо коней. Стали на тім, що як лише розвидніється, піде іскра з двома товаришами за слідом. Треба було, конечно, коней відшукати або роздобути. Вже не спали до рана. Пшелуцький сам сердився на шляхтича. Другі докоряли йому теж, що через нього втратили найменше один день дороги, а коли коней не роздобудуть, то й цілий тиждень. Як лише розвиднілося, поїхав іскра з козаками, слідом і пропав у степу. Всі були в лихім настрої духа. Посідали мовчки, а тим часом заносилось на душчі гарячу днину, бо на небі не було ні одного облачка. Сонце піднялось на обрії і страшно жарило. Жінки скрилися під шатро. Козаки полягали на кожухах і куняли. В шляхтиці прохоржались мовчки. Сайдачний сидів на сідлі і курив люльку. Одна Анна не втратила бадьорості. «Чого ви всі понадувались, мов сове полудне? І що ж такого страшного сталося? Ми вже не таке переживали. Перебудемо і це. Я вам кажу, що пан Конашевич видумає щось таке, що нікому би і не приснилося. І все буде гаразд». Вона поглянула на сайдачного і заспівала пісеньку та пішла у траву квітки збирати. Панночко, говорив Сайдачний, дайте на спокій сій роботі по траві. А то ж ці гадюку замість квітки знайдете, а тоді нема для вас порятунку. Ви степу не знаєте і не прочувайте, як тут всюди небезпека криється. Настає спека, і гадюка тоді дуже злюча буває. Не можна вам на траві сідати. Коли утомились, то сідайте на сідло або ось на розстелений овечий кожух. Гадюка до овечого кожука не піде. Анна поглянула ласково на Сайдачного і каже, «Спасибі за осторогу, але співати мені можна, піснею чий же гадюки не прикличу». Сайдачний усміхнувся, «Співайте здорові, хіба би між степовими гадюками був якийсь зачарований царевич, та як у казці говориться, а тоді він, певно, на вашу любу пісеньку звабиться, відзискає свою прежню постать, ну і тоді запрошуйте нас всіх на весілля». Спасибі за царевича, каже Анна, кланяючись, за високі пороги на мої ноги. Тепер заспівала Анна своїм срібним голоском українську пісеньку, аж степова птиця в траві замовкла. Сайдачний взяв рушницю на плече і каже до Пшелуцького. Я ненадовго відхожу. Коли б що погано отрапилось, так дайте мені знати стрілом. Сайдачний пішов у степ і за хвилю пропав у траві. Нараз залунав з того боку стріл. Подорожні посхапувалися і не знали, що це значить. А Анна каже, «А чого ви налякались? То пан Конашевич певно щось сполював». В обозі лишився ще один кінь. Анна побігла, видряпалась на нього, стала ногами на хребті і стала розглядати околицю. А далі сплеснула руками і вже була на землі. «Пан Конашевич вертається», – каже сполювана і задихана. Він вертав справді, таскається на плечах убитого оленя. Ну, ти, хлоп'ята, каже, до запорожців, розведіть огонь, будемо бід варити. Приніс Оленя і кинув на землю. Анна була дуже з цього рада, бігала довкруги і плескала в долоні. Не казала ж я, що пан Конашевич не дасть нам загинути. Козаки стали оленя потрошити, принесли в казанах води, з птічка і розвели вогонь. Незадовго варилося в казані юшка з кашею і пеклись на вогні куски м'яса. Розходилася люба воня печеного м'яса, аж слина в роті збиралася. За достатньою їдою всі повеселішали, завелась балачка і стали собі з цілої пригоди жартувати. Пан Іскрицький повинен би вже вернути вже більше чотири години, як поїхав. «Так не можна казати», – каже Сайдачний, – «ми не знаємо, як далеко йому прийдеться їхати, тільки я того певний, що він надармо не поїхав». А тим часом, іскра, знаючи добрий степ, їхав за слідом траві, не зупиняючись. Він поспішав, щоб тим часом, як сонце пригріє, столочена трава не піднялась. Сонце вийшло високо і дуже гріло. Коні попріли і знемоглись. Будилась степова муха і дуже до них присікалась. Аж побачили, що в одному місці хвилювалася трава. Там пасться табунець коней. Козацькі коні заіржали. А там ті стали відзиватися. За тими стали показуватися кінчасті татарські шапки. Іскра поїхав до них прямо. Йому назустріч вийшло кільканадцять татарських конюхів, обідраних і напівголих. Вони зараз обступили козаків довкола. У них не було жодної зброї, окрім ламак. «Чи не забігли тут часом наші коні?» – питає іскра по-татарськи. «А скільки тих коней було?» «Ти не питай, скільки, а відвічай, про що я тебе питаю. А коли б забігли, то що?» «То панські коні, а пани дадуть вам викуп, скільки захочете». «А ті пани де?» «Там, де ви в них коней вкрали», – каже сміючись Іскра. «Ви гільтаї, але добре ви зробили, бо пани заплатять золотом. Нам це байдуже. Приказали нам панів з Криму супроводжувати». Так ми і робимо. Це наше діло. А де ж це золото? Та годі ж мені було б з собою золото вести, як я не знав, чи вас стріну. Скільки вас тут є в купі? Більше 60 люда, а моїх панів лише п'ятеро, і нас троє. Пішліть з нами, яких 40 люд, або хоч і всі ходіть. Приведіть коней з собою, а звідтам вернеться з рішми». Це ліпше для вас, як коні, бо золота вовк не буде їсти. Татари стали нараджуватися поміж собою, і так порадились, що 50 їх поїде з кіньми за іскрою. Вони його ні раз не підозрювали, бо по-татарськи так говорив, наче б між ними довго жив. Посідали на коней і цілою юрбою поїхали за козаками. Чому ж ви і наших коней не забрали? Ти мудрий, але і ми не дурні. Перш візьмемо викуп, а після ви приїдете за кіньми». «Ті шельми щось недоброго замишляють, каже Іскра до запорожців. «Держіться осторожно». Іскра вирядив одного козака, що їхав передом та показував дорогу. З другим полишився позаду, підганяючи конюхів до поспіху. «Знаєш, батьку, що я підслухав», – каже козак до Іскри. Ті гітдаї, не догадуючись, що я їх розумію, говорили так між собою. «Візьмемо усіх в пута та в ясир, а що при них знайдемо, то наше». «От і добре», – каже Іскра, – «будемо мати трохи втіхи». Сагайдачний з запорожцями дасть їм раду. І ляхи без діла сидіти не будуть. А Антошка з своїм запиним лобом якраз добрий до такого бою». Вже було геть з півдня, як чуйне ухо Сагайдачного зачуло тупі коней. Сагайдачний присів до землі і надслухав. «Мосці, пане, не завадить оглянути порох на пістолетах та шаблю під руку мати. Лише прошу не вихипуйтеся наперед, а дивіться, що я робитиму. А ви, хлопці, візьміть у руки подручкові з оцих, що казани на них висіли. Та й мені дайте якого пригожа ціпка». Незадовго захвилювала степова трава і стали показуватися зразу кінчасті татарські шапки, а відтак і їстці. Козак, що їхав напереді, почвалував, що сили до своїх. Татари стали за ним кричати і пустились доганяти, та він їх випередив. «Отамане, «От 50 татарських конокрадів їде за викупом, а коней наших ведуть». Не хотіли чортові сини. Перш кажуть гроші, а потім за кіньми посилай. Ваш можців, маєте якусь скриньку, так давайте сюди. А ти, ваш можць, що знаєш татарську мову, скажи їм, що окуп вже для них приладжений, хай зараз поділяться тим на наших очах, щоб нікому не було кривди. Скажи, що на кожного випаде по п'ять золотих. Зараз над'їхали татари. Побачивши таку юрбу на півголих дикунів, можна було справді налякатися. Вони були без сорочок. Тіло смалене від сонця, мов у циган. Вони сиділи на конях без сідл, а замість зброї держали ломаки в руках. Пані Цюбінська налякалась дуже і ломила руки в розпуці. Анна дрижала теж, але показувала бадьору і потішала свою старшу товаришку. Вона була певна того, що пан Конашевич дасть собі з ними раду. Товмач Шляхтич, показуючи на скриньку, говорив так, як його сайдачний навчив. Татари позискакували з коней і обступили скриньку так, як голодні поросята, принесене корито з кормом. Брали собі скриньку з рук, через що повстала велика метушня – тоді Конашевич дав знак своїм козакам, і вони всі, мов яструби, впали на юрбу з колами і стали з усієї сили бити. «Держіть коней, щоб не розбіглись!» – кричав гайдачний. Татари не сподівалися такого прийняття, збилися в купу і стали кричати. Козаки з панами били по лобах, аж черепи тріскали. Іскра ловив коней і зв'язував до купи. Антошко храбрував і ціпком, і своїм твердим лобом котрого татарина штовхнув, то вже не встояв на ногах. Анна, дивлячись на це, сердечно сміялась і показувала своїй подрузі Антошка. Він, що розбіжиться і вдарить, а татарин лише руки розведе і паде на землю. Метушня тривала недовго. Ті татари, що вціліли, втікали в степ і ховалися в траву. До коней не було приступу, бо іскра з козаками грозив рушницею. Усі дуже знемоглись, Сливе дух переводили. Анна приступила сіяючим з радості лицем до Сагайдачна. «Дякуємо пану Конашевичеві, як нашому спасителеві. Я все була певна, що ваш мост не дасть нам загинути». Конашевич не відповів нічого, лише подякував головою за привіт. Іване гукнув Сагайдачний до іскри. «А скільки коней піймав? Буде з тридцять. – Добра заміна, – каже Сайдачний, – щось так, якби за одного три. А того окупу, який їм дістався, вистане на цілий рік. Тепер мостя пана каже до Анни, – прошу потрудитись зі мною, вибери собі коня, якого хочеш. Анна покрасніла, мов вишня, і пішла Сайдачним до татарських коней. – Коли панна Анна на конях не знається, то позволь, що я сам виберу. «Татарські коні такі витривалі, що заїдеш на ньому до самої Польщі». «Я дуже дякую пану Конашевичу за такий подарунок, але я на конях не знаюся». Вона подала йому руки і поглянула ласково у вічі. Козаки і шляхта пішли собі коней оглядати, та лише язиками цмокали. Вони були дуже гарні і сильні степовики тої самої породи, як ті, на яких татари аж на Венгрію забігали». Сагайдачний вибрав для Анни коника, мов мальованого, у нього була гарна невелика голова з буйною гривою, шия, мов у лебедя, очі блистіли вогнем і розумом, широкі груди і такі ж гарні ноги. За ним волочився гарний довгий хвіст. На чолі пишалась біла стрілка, а так само всі чотири ноги були над копитами білі. Та то, моз араб чистої крови, говорив з захопленням пан пшелуцький. На нього хіба ціни немає. Панна Анна, кажу ваш мості, що то королівський дар. Подякуй. Анна запаленіла ще дужче і подякувала. Відтак приблизилася до коня і стала його гладити по шиї. Коник обнюшив її і став потирати своїм лобом до її плеча. Отже, і приєзд завелася, говорили шляхтичі. Він, здається, вже уїзджений. «Беріть, люди добрі, поконеві, і сідайте. Ми тут довго попасати не будемо. Та голота готова зібрати більше гільтаїв і на нас напасти. Ти, Іване, йди до вогнища, там ще дещо для вас лишилося печеного та вареного». Ага, «А ви звідки м'ясо взяли? Ми такі голодні, мов вовки. За хвилю коні були осідлані і нав'ючені, пустилися в дальшу дорогу. Анна сиділа на своєму буланику, котрий показався спокійним, мов дитина, і уїждженим. Вона держалася все при боці Сайдачного, і рада з ним розмовляла. Поки сонце зайшло, проїхали великий шмат дороги. Стали на ніч ліг. небо палало від заходу рожевим світлом, денна птиця замовкала, усе спішило на ніч ліг. Шуравлі летіли довгими ключами до своїх гнізд. Десь далеко почувся в болоті хор жаб. Степ виглядав так, начеб нічні працьовики міняли денних якісь великі робітні. На землю насідала густа роса. Козаки назбирали сухої трави і розвели вогонь. Сагайдачний повиділював сторожу на ніч, подвоє в одну чергу. Для жінок розіп'яли шатро. На другий день десь з полудня зблизились до одного дніпрового рукава, що перепливає дикі поля, і натрапили на козацьку редуту. Сталику видно було на обрії високий стовп, наче б з пузьковим гніздом на вершку. «Слава Богу!» – каже Сайдачний, – «Ми вже між своїми». «Що це за стовп такий?» – питають шляхтичі. «Це козацька фігура. Це стовп з драбиною, а на ньому бочка з смолою». Коли наближається небезпека, від орди то цю бочку запалюють. А з того хрещений народ знає, що небезпека близька. За цим знаком запалюють другий і третій, і так народ або ховається, або втікає, або стає до оборони. А хто ж їх запалює? Така фігура стоїть посеред редути, котрої козаки пильнують. Їх тут багато на Запорожжі. Ми зараз будемо в такій редуті між своїми, і там ми переночуємо. Ми цієї ночі добре проспимось, бо там же буде кому нас сторожити і проїжу для нас подбають. Я не знав, що вас така гарна організація. Приглядайся, ваш моць, до всього добре, уважно та розкажи опісля своїм землякам. Може, ваш моць знайдеш у Польщі послуг та на нас стануть іншим оком дивитись, як досі. Буду старатися усіма силами все направити, де вам зроблено кривду наклепами. Дай Боже, щоб я зробив добрий початок. На кожний спосіб я, пам'ятаючи на те, що козаки для мене зробили, буду для вас другом і приятелем, і ніколи вам того не забуду. Я довжний вам вдячність. Не боюся, щоб наша дружба зав'язана серед таких незвичайних обставин, коли-небудь розірвалась. Пшелуцький подався гайдачному руку. Наблизились до редути, на стовпі біля бочки сидів сторожний козак і зорив по степу. Здалека видно було вал, а всередині стирчала криша кореня, з якого справді йшов прямою пасмогою вгору дим. Передні козаки з валки під'їхали і звістили залогу, що йде до них валка – котру веде Сагайдачний, що якраз вертає з Криму з кількома ляхами. З ними є дві ляшки, ще їх з татарської неволі викуплено. Козаки в Редуті знали Сагайдачного і були раді такому гостеві. Сагайдачний, поки в'їхав у ворота, об'їхав Редуту до круги. Здорові були, панове товариство, чи приймете подорожніх з далекого світу? Радо приймаємо та у хату просимо. «Хто у вас ватажком?» «Це я, Семен Бульба». «А, здоров, товаришу, Ти, Либонь, і з будеш?» «Справді з Чубівців. Ми враз на свіч мандрували. Ну, коли так, то скажи, як тобі подобається оця редута і хто її ставив?» «Вона мені зовсім не подобається, а став її якийсь великий дурень. От зараз пізнати птицю папір'ю. «Та з якого гнізда вона вийшла?» – говорив урадований Сайдачний, бо йому зараз видалась редута пса-варта. «Ти довго тут отамануєш? Не більше двох неділь, як я прийшов сюди на зміну із Січі. Не було часу ні змінити, ні поправити. Нема що зміняти, ні поправляти, а треба поставити редуту на іншому місці. Вона округла, мов куряче гніздо, ціла стоїть у долині. Татари візьмуть її першим розмахом». А вали такі, що конем перескочиш. Треба пошукати краще місце ближче до Дніпра, щоб можна було в разі потреби втекти на байдаки. За коренем, де жили козаки, був окремий переділ на Усячину. Там помістили жінок. Чоловіки всі спали в корені. Сайдачно не брався сон. Вже було пізно, а він ходив по валу, покурюючи свою люльку. Ніч була гарна. Небо вкрилось ясними зорями. Місяця не було. На землю насіла густа роса, мов дощ. Сайдачний присів на валу і задумався. В його голові засіла велика думка походу на Крим, геть аж у кафу. «Треба все передумати в подробицях. Козацтво за ним піде, певно. Але це ще не все». Коли б так похід не повівся, то він, певно, наложить головою, а вся його слава пропаде. То таке сміле і велике діло, що аж подумати страшно. А коли б це повелось, скільки би то християнського народу визволилося страшної неволі. Коли так сидів задуманий, не завважив, що хтось до нього тихо, мов дух, наближався. Якась стать підійшла і стала над ним а він ще її не заважив. То була панна Анна. Їй також не спалось і ждала тільки, коли її товаришка засне. Зараз вийшла потихо, наставляючи під тьмі напроти себе руки на Майдан. Вона прочувала, що Сагайдачний не спить, і, певно, його десь тут на валу стріне. Вона доторкнулась легесенько його плеча. «Хто це?» – спитав Сагайдачний, наче б зі сну прокинувся. «Не пізнаєш мене, пане Конашевичу?» – питала тихим, гухким, дрижачим голосом. «А, це ти, панночко, чого ж не спиш, не відпочиваєш? Завтра прийдеться ще неабиякий шмат дороги переїхати. Не спиться мені чогось. Думки роєм по голові літають в нашій комірчині чогось душно, та й вийшла погуляти на свіжому повітрі серед такої чарівної ночі». Гарна ніч для таких, у кого нема на голові турботи, а кому треба про все думати і пам'ятати, то однаково йому, чи на світі соловечики щебечуть, чи громи б'ють. Я все бачу, пане Коношевичу, і відчуваю, яка відповідальність на твоїй голові, які турботи про себе і про других. Та годі так усе клопотатись, треба дати волю самим думкам відпочити і звернути їх до чогось кращого». Гарнішого, як та важка томляча Буденщина. Я все по собі знаю, коли мене вирвали поганці з посеред домашнього вогнища від тата й мами, то мені здавалося, що краще було б для мене смерть. Я знала, що мене між турками жде, бо про те говорилося не раз вдома. Мене брала розпука, та все ж я, щоб відігнати від себе ті страшні думки мимо мого страшного окруження, котре мені безпинно мою гірку долю нагадувало, перемогла себе на те все забути, і я присилувала себе думати про щось краще. Я вмовлювала в себе ту любу надію, що Господь змилується наді мною, вислухає мої молитви і мене з неволі визволить. Воно так і сталося, і я дякую за це Божій Матері і за те, Дякую, що здержала мою руку, коли я загадала моїм терпінням зробити край. Таке покінчення моїх мук оставила я на останок, і воно добре сталося. «А хто, панночко, твої батьки?» «Мій батько – подільський магнат. Нас лише двоє рідні було. Мій старший від мене любий братчик поліг на моїх очах під час посліднього татарського набігу, коли то наше майно руйнували». І грабили поганці, як мене взяли. Я не знала дотепер, що з моєю матінкою сталося, бо мого батенька на той час не було дома. Тепер я довідалась, що маму скрив старий пасічник Андрій. У Льоху під пасікою. Вони обоє живуть, а я тепер одиначка. Вона стала нишкам плакати. Жаль мені тебе, панночка, що ти так щиро за братиком побиваєшся та плачем його не воскресиш. Так судилося. Пане Конашевичу, каже Анна, подумавши, «Їдь з нами до мого батенька. Ти людина освічена, не вік тобі вікувати серед тих простих людей. Тобі між рівними людьми місце. Мій батенько, пізнавши тебе, прийме з одвертими руками і до кар'єри допоможе. І зробить мене, певно, сотником надворних козаків, коли їх справді має». Гріх тобі, пане Конашевичу, таке говорити. Мій батько виробить тобі на сеймі наше польське шляхетство, коли я його оте попрошу. То, певно, не відмовить. І прийме тебе за зятя. Вона вимовила ці слова з великою дрожжю в голосі. «Панна Аночка, що тобі в голову прийшло? Подумай, хто я, а хто ти? Ти дочка, до того одиначка у польського магната». Може, і сенатора. Я простий козак, хоч і з освітою. Твоя освіта дає тобі приступ у найвищі круги. А хоч би і так, то між нами така пропасть станова, народна і релігійна, що ми про злуку між нами, про одруження і бесіди не може бути. Ти католичка, я православний, по-вашому сезматик. Двом богам в одній хаті молитися не можемо, я моєї віри ні за що в світі не покину, а тебе не можу силувати, щоб ти костюла виреклась. Врешті твої батьки до цього не допустили би. Стрінулись ми припадково на дорозі наше життя. Так і розійдемось по-доброму, згадуючи одне одного добрим словом. Я між козацтвом один з перших, між вами я був би, «По турайлам, посміховищем, і моя позиція була б дуже мізерна і для мене невинносима. Я останусь тут, де мене проведіння Боже поставило, а ти йди своєю дорогою, хай тебе Бог благословить. Я бачу в тобі, панночко, людину розумну і з серцем. Тож буду тебе одне просити, не дай панам знущатися над бідним робочим народом». Згадай, що то такі самі люди, з яких я вийшов, з-під солом'яної стріхи, і це мої брати. Зате, панночко, я буду тобі дуже вдячний. Анна присіла на землі біля сайдачного. Вона дуже дрежала всім тілом, мов, в лихорадці. «Легко то сказати, іди собі своєю дорогою». А що можна на це порадити, як наші життєві дороги, зійшовшись раз, перехрещуються, що я не можу йти окремою дорогою без тебе. Від першого разу, як я тебе у цій проклятій кафі побачила, мене щось наче б, за серце зачепило, я козаків взагалі не знала, і зараз шепнуло мені прочуття, що ти мій вибраний, у снах вилелі яний лицар, з котрим я пішла би на край світу. І коли я довідалась, що ти козак, що ти належиш до тих людей, якими в моїй сфері товаристки і дітей лякають, то мене це ні разу не налякало. Я собі зараз нагадала, що вже бувало таке, що панська дитина козака влюбилась і виходила за козака заміж. Я не перша» а не могла з тебе очей звести, І я почувала себе щасливою, коли могла поруч тебе їхати, як ти на мене поглянув, заговорив до мене слово. І ось я, поконуючи цілою силою волі мій дівочий сором і амбіцію дочки Магната, сама тобі говорю, що люблю тебе, як свою душу, хоч не знаю, чи ти хоч крихіточку зі мною спочуваєш. Те, що я тепер зробила – Називається в моїй товариській сфері великим проступком, і я за це стратила би на славі. За це всилували би мене вийти за першого ліпшого шляхтича або піти в монастир. Я ще не трачу надії, що тебе приєднаю до себе. З'єднай собі твоє серце моєю щирою любов'ю. Може бути, що ти не можеш до нас пристати, так я кинув вітця і матір, «Відречуся багатства і піду за тобою на край світу, щоб лиш дивитися на тебе, бачити твої лицарські подвиги. Ти мій вибраний князь, ти моє сонце, козаче мій любий, мій пане». При тих словах вона пригорнулась до сайдачного, мов налякана голубка, що ховається перед чим страшним, обняла його руками за шию і стала пристрасно цілувати». Сагайдачний гладив її ніжна по лиці. «Бідна дівчина, як мені тебе дуже жаль. Жаль мені, що я проти моєї волі став причиною твого горя. І з того другого, що ти сказала, нічого не може бути. Я не міг би бути таким підлим, щоб тобі світ зав'язувати і брати тебе з посеред пацьких розкошів до твердого, простого свого життя. Ти би ніколи до цього не привикла». Поглянь на моє окруження, на моїх товаришів. Їх просте, безманерне поведення завсіхди тебе би разило, а навіть не все могла би ти зі мною жити, а що могло б заступити тобі втрачений рай. Моє діло козацьке, лицарське, та там, де я мушу бути, там тобі бути не можна. У нас не так, як у Польщі, що шлях та жде аж віців на посполите рушення – а поза тим живе дома. У нас поспалите рушення кожної хвилі, у нас похід за походом, то й так ти мусила б жити десь у городі самітно, між чужими тобі людьми. А коли б я так у поході загинув, коли б не було кому за тобою постояти, тоді хоч підтин іди, бо додому нічого тобі вертатися. Батьки і вся твоя рідня відсуралася б тебе, а земляки показували би на тебе пальцями. От виродна дитина, що за козаком повіялась. «Ні, Анна, я такого гріха на душу не візьму». Вона закрила лице долонями і плакала. «А от ще одна перешкода», – говорив на хвилі Сагайдачний. «Ти би на цій любові дуже шукалася. Я не можу вже нікого, жодної дівчини любити. Як ти до мене була така щира» то і мені треба відкрити перед тобою мою тайну, хоч при тім порушу ніколи не загоєну сердечну рану». Ана випрямилась і слухала. «Я полюбив раз в житті дівчину гарну, як ранішня заря, чисту, як небесна роса, добру і розумну, мов Янгал, попри неї для другої дівчини в моїм серці місця немає. Хто ж вона?» «Чесного козацького роду, одиначка, як ти, бо також втратила одинакого брата в борьбі з бусурманами, та лиха доля нас розлучила. Певно, я так догадуюсь, видала її за нелюба заміж. Ні, цього не було, бо такий смільчак, щоб її важився мені забрати, не жив би. Ми були вже заручені, батьки, мене любили, мов рідного сина. Вона загинула страшною смертю». Один попихач на хуторі її батька, жид вихрест, поганий, потвора, вівчар, влюбився в неї при помощі розбишак, вкрав її з батьківського дому. І коли ті гільтаї, побачивши за дня яка-то красавиця, хотіли її забрати і продати татарам, він її зарізав ножем. Анну начеб підкинуло з обурення. «Такого лотра на вогні живого безпекти – його ті гільтаї за те, що такої добичі їх позбавив, повісили. же, тепер, моя добра Анна, – говорив сайдачний, важко зітхнувши, – що для мене любові вже немає. Я би найчастішою любов'ю до другої споганив пам'ять моєї дорогої Марусеньки. Тепер я козак, і нічого більше. Я лише в бою серед граду куль, серед рев гармат, серед рукопашні і стону конючих, Можеш знайти забуття і полегшу на моє терпіння. Тебе я ніколи не забуду. Останьмося друзями, та й тільки всього. Коли на мене згадаєш, то зараз подумай, що ти несвідомо полюбила жанатого чоловіка, а така любов грішна. Я не буду користати з твоєї слабості, з твого зворушення. Йди собі, люба дитина, своєю дорогою. Він поцілував її, ніж навчало, підвів з землі і повів дрижачу в її переділ. А за той час розмови Соловейко в верболозі співав своїй любій дружині пісеньку, аж заливався. На другий день Сайдачний вибрав пригоже місце на редуту, поміряв, випаликував рови та вали і заставив козаків копати нову редуту. Вернувши на січ, застав тут Сайдачний деякі зміни, за січовим валом покладено кілька нових будівель. Це було призначене для посторонніх людей, для купців, крамарів та тих козаків, до котрих їх жінки приїздили. Старшина обміркувала, що небезпечно кого-небудь пускати в січ, особливо крамарів, між котрими були турки, татари, вірмени і греки. Далі довідався Сагайдачний, що приїхали сюди якраз комісари з Польщі за ділом. Тут було також приміщення для турецьких бранців, яких козаки відбивали у вертаючих з краю татар. А це траплялося дуже часто. Тут приміщено також і гостей Сайдачного, що з Криму вернулися. Сайдачний пошукав зараз за Марком. Він цікавий був почути за Очаківський похід. «Поталанило тобі, Марку, дуже радію твоїм щастям. А ти звідки лягнаєш? Добря татари вже про це знали і нам сказали. Я так зрадів, що обіцяв урочисто Мурзі привезти йому живого сагайдачного. Не розумію, а після тобі все підрібно розкажу. Тепер мені до Кошового треба піти із звітом. А знаєш, Петре, якого гостя маємо на Січі? Певно думаєш про тих польських комісарів, чого вони хотять? Начхать мені на комісарів. Старий Чепіль приїхав. Сайдачна наче в у серце кальнуло. Рад би я зараз його привітати, та перший обов'язок Кошовий, побачивши Сагайдачного, дуже зрадів, аж його обняв. Слава Богу, що ти вернувся живий та здоровий. Ми тут дуже нетерпеливо вижидали, та таки ніде правди, діти, побоювалися за тебе. Приїхали з Польщі комісари та привезли таке грізне письмо, що ж волосся дибом на голові стає. Я лише ждав на тебе, щоб скликати велику раду та обміркувати, що відповісти комісарам. Ось воно.